Uvrijeme ono, iđaše Isos u grad koji se zove Najin, svi s njim iđako mnogi učenici njegove i mnoštvo naroda. A kada se približi vratima grada i gle iznoša pomrtvaca, jedinca sina matere njegove i ona bješe udovica, i mnogi narod iz grada iđaše sa njom. I vidjevši je, se Gospod na nju, i reče joj, ne plači. I pristupivši, dohvati se nosila, a nosioci stadoše, i reče, momče, tebi govorim, ustani. I sjede mrtvaci stade govoriti, i dade ga materi njegovoj, a strah obuze sve, i slavljahu Boga govoreći, veliki prorok podiže se među nama i Bog pokodi narod svoj. Uvrijeme ono, podiže Isus oči svoje nebo i reče, oče, došo je čas proslavi sina svojega, da i sin tvoj proslavi tebe, kao što si mu dao vlast nad svakim tijelom, da svemu što si mu dao darujem život vječni i ovo je vječni život da poznaju tebe jednoga istinitoga Boga i koga si poslao Isusa Hrista ja te proslavim na zemlji djelo sveoših s koje si mi dao da izvršim i sada proslaviti mene oče u tebe samoga slavom koju ima dok tebe, prije nego svijet postade. Objavi time tvoje, ljudima koje si mi dao, od svijeta, tvojih Bejaku pa meni dao, i tvoju su riječ održali. Sad razumješe, da je sve što si mi dao tebe, jer riječi koje si mi dao, dao sam njima, i oni primiješe, I poznaše, zaista da od tebe iziđo, i vjerovaše da me ti poslao. Ja se za njih molim, ne molim se za svijet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i proslavio sam se u njima, i više mi samo svijetu, oni su u svijetu, Ja dolazim tebi, oče svijeti, sačuvaj ih u ime tvoje, one koji si, koji si mi dao, da budu jedno kao mi, dok bejak s njima u svijetu, ja ih čuvak u ime tvoje, one koji si mi dao sačuvak, i niko od njih ne pogibe, osim sina pogibli, da se ispuni pismo, A sada dolazim tebi i ovo govorim na svijetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi. Hristos vlaskose. Hrvatsko vlaskose. Evo, braćevi sestre, puno puta, u stvari, ško će s besedom jeste u tome što u svom neznanju, neukosti, imamo dovoljno materijala. Šta bismo vam preneli čime vaše duše nahranili. A današnji dan nam naprotiv nudi toliko materijala, tolikog bogatstva da je težina u stvari od svega toga izabrati. Ono najbitnije da ne opteretimo i vaše duše i vaše vreme. Jer nas uskoro čekaju onaj najvažniji trenutak zbog koga smo se i sabrali sjedinjenje sa samim izvorom blagodati sa gospodom i bogom našim. A upravo toga smo dužni da se najpre pomenemo i da se svakda sećamo da svake nedelje praznujemo taj slavni i radosni događaj Hristovoga Vaskrsenja, događaj kojim je pobeđena smrt i koji nam je otvoren širom put u večni život. Da kako put uzak i tesan, ali ipak otvoren I na kraju koga nas čeka naš Bog, čekaju svi sveti, čekaju tamo u onoj jedinoj pravoj realnosti carstvu nebeskom koje jeste stvoreno radi nas. A upravo današnje evanđelje daje svedočanstvo gospoda našeg kao vaskrsitelja. Prošle godine, takođe nam pavši da prozborimo na ovu nedelju, Pa govorili smo da je Gospod izbrisao tu granicu između života i smrti. Mnoge umrle, nazvaši živima. Svetimo se Jajerovi čeri i Lazara, koje je također vaskrsao, ali za koje je rekao da i nisu umrli, nego spavaju. Pa smo se takođe setili obrnutog slučaja za koje isto gospoda dao svjedočanstvo koje je zapisano u Svetom Evanđelju za mnoge koji telom nisu umrli ali dušom jesu pa tako jako živi oni su stvari mrtvi Iako ne dođe do preobražaja u njihovom životu, onaj posljednji dan će biti samo potvrda njihove razdvojenosti od gospoda, prelazak u večnu tamu, u večno mučenje, mučenje u praznini, mučenje večne odvojenosti od izbora radosti, A ovdje, dakle, jedna povorka, mnoštvo uplakanih ljudi, majka, neutešno tužna za sinom jedincem. I nigde se ovdje ne pominje vera niti nada bilo koga koji je bio toj povorci jedino plač, tuga, žalost i očajanje. a gospodu se sažali sažali na stvorenje svoje jer znađaše on i Adama u raju i svega što se čega se Adam lišio i znađaše kako se generacija nakon Adama skvariše i zaboraviše Boga i kako smrt Zavlada ljudskim rodom. I zaista bez vere u Boga, smrt je strašna tačka. Smrt je kao ogroman teg koji pritiska našu dušu i gura je u ponor beznadža. Jer bez bezvesti u vaskrsenju zaista je ovaj život jedna jedno predvorje ada jer i ovde se mučimo mučimo čitav život iako je to mučenje bez nade bez i malo radosti onda zaista jedini bi razuman izlazi iz toga svega bio samoubistvo ali gospod svemoćni priđe i reče joj ne plači ali reče joj to sa vlašću nekako mi ljudi tešimo jedni druge kad je neko žalostan kažemo ne plači šta ćeš, svi tamo tu to nijedan čovek ne može izbeći ta utekak Iako dolazi iz srca, iz dubine osećanja jer čoveku je takođe obraz božanstva. I mi, imajući blagodar nad Božju, naravno da se osjećamo sa tugom, braće i sistara. Ali ne on, joj to govori kao onaj koji vlast ima, ne plači. Ja sam tu onaj koji je pobedio smrt. Ne plači, jer smrt je sad samo semka. A sina tvoga, evo ja ću oživjeti. I jednom rečju, obrativši mu se kao živom, momče tebi govorim, ustani i pozva dete i smrti i ustade dete. Zaista, silno svedočanstvo, silna nada i silna radost za sve nas koji se borimo, još uvek borimo sa grehom, grehom u sebi i grehom oko sebe i koji još uvek sa strahom čekamo Taj poslednji dan Budući Još uvek nemajući dovoljno vere Ne preobraženi Ali tako uplašeni Imajući svedočanstvo gospodnje Sa verom koračamo smelo Ka smrti Pobeđujući Sve ono Što nam ovaj svet Namećen. A ovaj svet Najizgled silan Stalno nam govori Nema ništa Nakon ovog života Sve je to Prazna priča Kad umreš istrulit ćeš. I to je gotovo Nude nam neke svoje bogove neke svoje idole stavljaju nas stalno pred izbor. A kako i oci rekoše ovaj svet jeste sajam bogova koji se nude čoveku a na nama je izbor i odgovornost za svoj izbor. Aj kako nam je prepodobni Aval Justin govorio. Nama ne treba bog koji nije pobedio smrt. Ma koliko da je on silan, ma koliko da se njegovo učenje čini lepo i prihvatljivo, bog koji nije pobedio smrt nama ne treba jer onda očajanje ni dalje vlada na ljudskim rodom. Ne trebaju nam nikakve nirvane, niti reinkarnacije. Ma koliko da to ljudima van crkva izgleda moćno, prihvatljivo, to je sve ponor u dubinu očajanja. To je sve samo na ljudskom jer Bog je u ljudsku prirodu dao mnogo i čovek je neslučeni ponor u srcu čovekovom kriju se neslučene stvari i to mnogi u ovome svetu koriste da obmane, da začaraju ali ako se završi samo na tome ljudskom Bez zajednice sa Bogom, bez sjedinjenja sa blagodaću, to je ipak sve ograničeno, to na kraju sve proždire smrt i dubina očajanja. A danas takođe praznujemo i one koji su smrt pobedili i koji su nam postavili to učenje koje i mi vodeći se možemo poglediti. Proslavljamo oce 7. vaselijenskog sabora, oce koji su se izborili za poštovanje ikona. Naime, nakon prodiranja Arapa silnog 7. veku postojala je struja u crkvi koja je i to možda i da bi malo izmirila učenje islaniško sa našim a i budući da je došlo do izvesne i zlopotrebe ikonu poštovanja tako da su se u nekim krugovima počele poštovati kao idoli možda nešto poput ovih Narupica sa ikonama koje nosimo ili tako tetovaža, svetitelja koje također često možemo videti među današnjim, među današnjim omladinom, koje dakako nije pravoslavno poštovanje ikona koje predstavlja zastranjenje, ali po tome ne možemo suditi o samom, samoj istinitosti ikonopoštovanja. Pa preko stotinu godina bilo zabranjeno poštovati ikone. Iz mnogih crkava one su izbacivane, crkve su krečene, mnogi su monasi bili proterivani iz svojih manastira u neke druge zemlje, samo da se ne bi govorilo o, ikonoma, o ikonama. Ali, učenje crkve nije se moglo tako lako zaboraviti. Postojalo je otaca, postojale je hrabrih boraca koji su bili neoćutna usta Božja koji su gromoglasno propovedali ikonopoštovanje. Jer za Boga govorili su oni ikonoborci. Tako možete slikati Boga kad je Bog nevidljiv. Ali, ka, Sveti oci nisu slikali Boga koji je nevidljiv, već Boga koji je postao čovek, Boga koji je na sebe uzeo naše ljudsko telo i u svemu bio sličan nama, u usvimu greku, koji je, uzevši naše telo, i bezgrešno poživevši u ovome svetu, iscelio našu povređenu prirodu i svima nama koji poverujemo u njega i sledimo njegov put, put sve do krsta, obećao je nakon krsta i vaskrsenje u radosti i životu večnom. Tako dakle mi na ikoni slikamo njega kao čoveka I ikona predstavlja nam prozor ka Bogu. Dakle, ne samo Boga po prirodi, ali prozor ka Bogu, tako i svetitelji, slik naslikavši svetitelja na ikoni, mi se ne klanjamo samom ikon, samo ikoni, vić poštovanje prenosimo na svetitelja koji je na njoj naslikan. Tako je za vreme Sarice Irine i sina njenog Konstantina, sazvan Veliki Sabor, gde je potvrđeno poštovanje ikona, jer zaista odbacivanje ikona značilo bi odbacivanje ljudske prirode Boga, odbacivanje dakle i našeg spasenja. Jer ako Bog nije postao čovek, ni naša priroda nije isceljena, I mi nakon smrti odlazimo u ad gde su i svi pravednici odlazili pred dolazka gospodnjeg. Ali, to na, na sreću nije tako, već Bog jeste postao čovek, naša priroda je isceljena i more svetitelja. Nakon smrti, to imamo sigurna svedočanstva, Nasledilo je carstvo nebesko. I ne samo da je nasledilo carstvo nebesko, već ima i slobodu da pomaže i nama, koji smo još uvek ovde u borbi, ali koji smo u crkvi. A crkva jeste teo Hristovoj u crkvi i samo u crkvi. Mi smo jedno i sa svetiteljima i sa pravednicima i sa Samim gospodom koji jeste glava crkve i sa kojim se toj sjedinjujemo u telu i krvi njegovoj, što je najtešne sjedinjenje koje se čoveku smrtnom može dati. I sjedinjivši se sa njim i sami dobijamo zalog besmrtnosti u sebe. I naše telo takođe postaje sveto. Naša krv, kojom teče krv božanstva, takođe se osvećuje. I živeši u poslušanju i po zapovestima Božim, mi zaista napredujemo i sile u silu, bivajući sve bliži i bliži Bogu. I nakon smrti prelazimo bolji sveti, onda ćemo jasnije videti svoto to carstvo, svetitelja a među njima i onu koju danas praznujemo, svetu mučenicu Zlatu Meglensku, onu koja je mnogo pretrpela, ali ovenčana bila, Meglenska oblast između Makedonije i Grčke, poznata i po svetitelju Ilarionu Meglenskom, 6. veka već naseliljiva na Slovenima, pa je u nju bilo i preseljenje iz Sirijaca u jedno vrijeme, a 1759. poznata po neslavnom događaju, kada su se i sam Mitropolit Meglenski i velika većina naroda preobratili u islam, Ali i nakon tog velikog preobraćenja 1759. kako rekao smo, bilo je još hrišćana, među njima i porodica koja je živela i sveta zlata. A bivši lepa telom i još lepša dušom, ona je izazvala nečistu želju kod nekih turaka koji su želeli da imaju za sebe. Počeli da je primoravaju, da se poturči, pa kako ona nije htela, onda počeše da se služe raznim lukavstvima, najpreslavši neke žene, turkinje, da je one lepim rečima ubede. I dugo je trajalo to mesecima, ubeđivanje zlate, ali ona ostala čvrsta kao diamanta onda prijetili njene porodici da je ljube, da da se poturčili, da će ih sve pobiti. Pa i na njihovo ubeđivanje nije ona želela niti da čuje da ostavi svoju veru, da ostavi svog dubljenog ženika Hrista, da menja ono što je prolazno za ono večno. I onda su Počeli da pokazuju svoje pravo lice, svoje prave namere i uhvativši je počeli su da je strašno muče da bi na kraju gvozdenu šipku proboli između ušiju. Zavezali je za drvo i isekli na komade. Tako je za svagda poslavši naručje ljubljenoga Boga njenog koji je i dao sile da sve to istrpi bez i malo polebanja, bez i malo jauta i bez i malo mržnje. Dakle, imajući nju, imajući sve svete i oce naše koje se boriše za poštovanje ikona, a danas posebno praznujemo i sve ikonu presvete bogorodice zvanu Iverska, jednu od najpoznatijih ikona u pravoslavnom svetu, onu koja se nalazi u manastiru Ivironu, koja je na čudesan i neobjašnjiv način došla na vodi na svetu goru, da je stojala na obali nekoliko desetina metara u moru daleko od obale i ne hte da priđe dok nisu pozvali jednog odšelnika iz gora, Planina sa Svete Gore Da je svišao I te je on uspeo doneti I bezbrojna su čuda od nje I mnoge molitve Svih nas Uznose se ka njoj A za nju je vezano i proročanstvo Da kada ona takođe Na neobjašnjiv način Kao što je došla Bude otišla sa Svete Gore Da će i kraj sveta Biti blizu Dakle, čudo otvorna ikona Presvete Bogorodice na kojoj uznosimo poštovanje i slavu Njoj samoj, onoj koja je rodila u telu Boga našeg, Boga u Trojici, Boga koji nam je svakda nevidljivi i nedostupan, ali je to koji je radi ljubavi prema nama palo me rodnu ljudskom postao čovek I samo da postao čovek, nego izvoleo i da postrada za nas. Da jedan od lica Svete Trojice, svim Boži, pretrpi tešku smrt na krstu i time da isceli našu prirodu. I sa telom ljudskim uznese se na nebo i za svu večnost u telu sedne sa desne strane Boga i Oca. Istiniti Bog naš koji nam je eto dao da poverujemo u njega i da bi nam dao snage da ga do kraja sledimo jer nije dovoljno poverovati danas svet lukavo nastupa i tako izmuči jadnu dušu sa svih strana uništivši joj veru, iskvarivši, osakativši i takvu jadnu dušu ostavi da, kao služi Bogu, ona više ne zna ni kome služi ni zašto služi. I bivamo krišćani samo po imenu, a u stvari služimo ovome pokvarenome i lažljivome svetu. Ali eto, dok imamo veru, imamo i nade da na toj dubini na koju nas je Gospod spoznao zaista se susretnemo sa njim i spoznavši ga onakvim kakav jeste zaista preobrazimo sebe i vidimo, vidimo najpred tu svoju nemoć stekavši smirenje Rekavši smirenje, tek tada počnemo istinski da služimo Gospodu našem. A On koji jeste svagda sa smirenima, koji se gordima protivi, zaista će dati snage da prođemo kroz ovaj svet. A jeste najveće to uvedeti svoju gordost I razočarati se u sebe, razočarati se u toj meri što se dođe u granice očajanja, ali onda položivši ispit vere, prešavši preko te granice očajanja, za koje se nalazi neizmirna milost Božja, onakvi prljavi nikakvi sa nadom na milost Božju, da pređemo taj novi život, novi način postojanja. To možemo jedino u crkvi i jedno sa drugima. Stradajući se onim koji strada i radujući se s onim koji se raduje i poslušni, sticajući vrline i nikako da ne gledamo nebe kao centar svega, već uvek poštujemo čoveka, poštujemo njegov izbor. Radujemo se bližnjima svojima, trudimo se da ih volimo. Nije lako nama grešnjima i palima, jer stari čovek se stalno buni traži svoje. Ali držeći se crkve, to će biti lakše izvodljivo, koji će biti jedini mogući put i tek onda ćemo moći da se istinski sjedinemo sa gospodom telu, njegovom krvi i tako da postanemo istinski krišćani, molitvama svih sveti i da slavimo Boga našeg oca i Sina i Svetoga Duma sada i uvek i u vekove vekova. Hristos vas priste. Hristos